товхав рученятами першого ліпшого ззаду. Ті пацалися, задні верещали, і всім було весело котитися. І мотоцикл мусив таки обізватися. Я душливо закашляв, запирхав і рвонувся з лищат гурту, ревучи дужим переможним ревом. Мотоцикліст, чи не найменший, теж хлопчак, якого споміж інших і вирізнити спершу не можна було, Щось радісно гукнув до своїх товаришів, вони захоплено і теж щасливо не зводили з нього очей, і все бігли-бігли. Шлейф найменших за інерцією минувши ядро гурту ще дужче подався за мотоциклом, який чогось вихилясив непевні зигзаги. — А куди ви протест? Ще під колеса втрапите? — перепиняє їх з перелазу баба Мокрина. Рій, що недавно так густо обліплював машину, кволорі діє і розпадається, наче утратив матку, а Ригор прагне його перехопити і до себе заманити. — А йдіть, хлопці, сюди! — Йдіть, йдіть, механізатори! Мені з механізаторами якраз порадитися треба. Поволі, наче з великої ласки, почали вони сходитися до перелазу. А як баба Мокрина стала частувати з-під своїх червоних півдів гарбузовими зернятами, ріг хлопчаків негайно зібрався біля неї у тугий клубок. І вже завзято, теж аж фурчало, працювали разками. Баба Мокрина поцікавилася. — А де цей Олександрин Шурко мотоцикла доп'яв? Та ще й з коляскою? А до них з Іванкова гості приїхали. — там ще й моторолер в подвір'ї стоїть. Дядько-мотоцикліст заснули, п'яний сплять собі. А Шурко з їхнього мотоцикла та й гайда на село. «Тільки він щось не заводиться», – відрапортували бабі Мокрині, і в Ригора допитуються. «А, а про що радитися, дядьку Ригоре, хочете?» «А є, є про що радитися. Розгороджуватися треба нині, от і маю до вас прохання». «Розгороджуватися? А, це ми зможемо! Ми й хату за підвали не розтягти зможемо!» «Еге, ви тільки допустіть їх!» – застерігає мокрина свого сусіда. «Бацмайданчик влаштовуєте чи що? А чого це розгороджуватися, надумалися?» Лукаво заскалив око гостролобий білявий шкетик. Гостроповерховою макітеркою своєю він не тямив і не здогадувався навіть, куди то влучив Ригорові тим запитанням. Не знав так як приємно старому відповідати на це запитання. «Так-так, майданчик. Син мій у гості приїздить». І витримавши хвилину, Ригор поважно кахикнув. «На власній іномарці». «От і розгороджуйся, Ригоре. А ви, механізатори...» «Показуйте, які завширшки для найновішої марки потрібні ворота. Це вам не мотоцикл чи якийсь там моторолер? А може, а може він не власний, а позичений?» Знову заскалилось капусне око гостролобого шкета. Ригор ніби й не почув того. Навіть баба Мокрина посміхнулась. Неначе й не тримався недавно за свій поперек. Пошкарбав від бабиного перелазу до своєї огорожі. А за ним хлопчаки посунули. Він постукав обухом об стовпесь. «Ханоно, паруботство, покажіть себе!» Хлопчаки обліпили прясло, хто за вориння, хто за стовпці, і навіть не дуже розхитували. Прясло те, як не стояло. «Осюди, ось дички, осюди ставте!» — метушився Ригор. І відкрилось його подвір'я вулиці. Було все в моріжку, мов услане зеленим пуховиком. По берегу того пуховика, неначе зібрались проти неба гостювати, росілися по кругу пишні кущі червоних порічок. Їхні яскраві очка-жишки замадливо хапали погляди хлопчаків а запрошуючи і тих гостювати на зеленому пуховику. Не своїм якимось надто просторим і незвичним видалось Ригорові власне подвір'я. Було щось у ньому зараз від дорогих його сподіваних гостей, і вдарила в груди радість ще більше, аж дух перехопило. П'ять років не бачився з єдиним сином. — Ей, механізатори, гайда по річки! — виплеснув він ту радість на своїх юних помічників. Турбувало його зараз лише одне. Чи ж буде іномарці на найновішої марки проїхати тут? — Ясна річ, простор! — авторитетно запевняв його хлопчачок з засуканими рукавами та запецьканими шмаровидло руками і носом. «Я сам вільно заїхав би, хоч і на права ще не здавав». Але Ригорові того авторитету було мало.